Целомъдрие и великодушие 24 лекция от учителя Държана на 12 май 1926 г. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Четоха се теми от зададената свободна тема. За следния път пишете пак върху някаква свободна тема. Сега ще ви задам няколко въпроса. Кое е най-важното качество на идеалния мъж и кое е на идеалната жена? Както виждате, не е лесно да се отговори на тези въпроси. Някои ще кажат, че едно от важните качества на жената е справедливостта, други нежността, трети разумността и така нататък. Справедливостта, нежността, разумността са общи качества, които не принадлежат само на жената. Любовта също така е общ принцип, общо качество, което не принадлежи само на жената. Кажете поне едно специфично качество на жената, което я определя в най-идеален смисъл като жена. Каква дума може да се употреби вместо думата «жена»? В български язик думата «жена» е изопачена. Някой ще каже, че тази дума може да се замести с подобната ней майка. Казвам, всяка жена не може да бъде майка и всяка майка не може да бъде жена в пълния смисъл на думата. Ако под понятието «жена» разбираме противоположния полюс на човека, тогава как трябва да наречем «жената»? В този смисъл понятието «жена» можем да заместим с думата Дева, девица. От тази дума българинът е изкарал думата Див, обаче думата Дева в първоначалния език е означавала божествена. Ако думите жена, майка, дева се наредят във възходящ ред, по степен, първо място от тях заема девицата, после майката и най-после жената. И тъй. Думата Дева означава истинското понятие – жена. Питам сега. Кое е качество на девицата я определя като такава? Чистота, целомъдрия. Целомъдрието е качество, което определя девицата. Когато девицата изгуби своето целомъдрие, в ума и сърцето ѝ настава голяма каша. С каква дума можете да заместите думата мъж? Момък. Тази дума в идейно отношение не е много изразителна, но можем да се спрем върху нея. Кое е отличителното качество на мъжа? Някой ще каже, че мъжът трябва да устоява правата си. Човек, който отстоява правата си, той всякога изпада в безправие. Идеалният човек е всесилен. Той е над условията, вследствие на което няма защо да се защитава, нито да търси правата си. Бог никога не воюва за своите права. Само слабите хора воюват за правата си. В този смисъл всеки, който защитава правата си, той е слаб. В света само слабите хора воюват. Хората, които светът счита герои, са повечето слаби натури. Някои считат истински мъж този, който се явява в защита на жената. Това не е мъж. Жена, която се нуждае от защита на мъжа, не може да се нарече целомъдрена. Мъж, който се нуждае от подкрепа на жена, не може да се нарече силен. Най-голямото нещастие за мъжа и за жената се заключава в това, че те търсят помощ оттам, отдето я няма. Кое качество определя идеалния мъж? Великодушието. И те, торете в ума си идеята, че мъжът трябва да бъде великодушен, а жената целомъдрена. Великодушен мъж е онзи в ума на когото не влиза никакво съмнение по отношение на жената. Целомъдрина жена, девица е тази, която не допуща никаква нечиста мисъл или никакво съмнение по отношение на мъжа. Допусни ли нещо лошо в ума си, тя престава да е девица. Казвам, ако вие като ученици не станете целомъдрени и великодушни, нищо няма да излезе от вас. Вие ще се раждате и умирате, както и обикновените хора». Вие ще говорите за Бога, за ангелите, за светиите, но това няма да ви ползва. Преди всичко всеки трябва да бъде целомъдрен и великодушен. Днес повечето хора се съмняват в Бога, в провидението, в добрия ред и порядък света, което показва, че те не са целомъдрени и великодушни. Щом се съмняват и не вярват в Бога, те не могат да му благодарят за живота, както и за всички блага, които той им е дал. Съвременните хора са недоволни от живота и благата, които имат. Затова от сутрин до вечер роптаят. Това нямаме, онова нямаме, всички около нас са по-богати, всичко имат и така нататък. Казвам, нека богатството на другите хора да не ви смущава но да ви поощрява да работите върху себе си за придобиване на онези блага и условия, необходими за вашето развитие. И тъй, човек трябва да се освободи от своите лоши навици, да не вижда погрешките на хората. Той трябва да разглежда нещата обективно, а не субективно. Човек трябва да наблюдава как гори огънят. Да изучава процеса на горението. Когато запалите огън, отначало той е слаб, но постепенно се усилва и разгорява. Идейният човек знае, че огнет постепенно се засилва и разгорява, но за затова се изисква време. Следователно, когато някоя добродетел от човека е слабо проявена, това показва, че тя е още в своето начало. Тази добродетел ще се разгори и засили постепенно. Затова казвам, момците трябва да се стремят към великодушие, а девиците към целомъдрие. Обаче, човека трябва да бъде едновременно и великодушен и целомъдрен. За пример, мнозина нямат търпение да се изслушат едни други. Всеки търси своите права, а за правата на другите не мисли. Преди всичко, правата на човека са в самия него. Той няма защо да ги търси отвън, от другите хора. Щом човекът има зрение, кой може да му забрани да гледа? Когато някой се кача на витуша, може ли да му се забрани оттам да гледа на небето и на слънцето, което изгрява и залязва? Качил ли се е високо, той може вече свободно да се разхожда там и да гледа навсякъде. Друг е въпросът, ако този човек влезе в някоя гъста гора и дърветата му препятстват да гледа свободно. Трябва ли той да се сърди на дърветата, че му препятстват? Ако ги пита защо му препятстват, те ще му отговорят: Веднъж си влязал между нас, ти имаш нужда от нашата помощ. Как те? Вие трябва да ми направите път, да ми дадете възможност свободно да гледам. Ако искате да се разберем, вие трябва да се разредите. Не, ние няма да се разберем по този начин, както ти искаш. Щом искаш да гледаш небето, ще се качиш на някое високо дърво над нас и оттам гледай колкото искаш. И ние имаме същото желание, каквото и ти – да вървим напред и да гледаме нагоре. Ако пък си толкова умен, избери най-високото дърво между нас, качи се на върха му и оттам гледай. Искаш ли да гледаш небето отдолу между нас, ти нищо няма да видиш. Сега много окултни ученици искат да видят небето, да се домогнат до някои окултни закони, но въпреки това седят в някоя гъста гора и оттам гледат. Как могат да се домогнат до окултните закони? Чрез целомъдре и великодушие. Следователно, целомъдрен мъж е този, чието ръце ни изгарят в огъня. Великодушен мъж е този, който във водата не се дави. Същото може да се каже и за жената. Целомъдрена жена е тази, която никога ни изгаря. Великодушна жена е тази, която никога не може да се отдави. Нещастието на съвременните хора седи в това, че мъжете хвърлени във водата се отдавят, а жените хвърлени във огъня изгарят. Под думата вода в дадения случай разбираме света. За пример, някой човек става търговец, започва да лъжи и в същото време пропада. Някога хората се лъжат за няколко гроша само, а с това се причиняват големи пакости. Някое малко дете, момченце, напипа джоба на баща си и без негово знание взема един лев. Майката се радва, че нейният Драганчо сам взел от баща си един лев. Малкият Драганчо не трябва да пипа от джоба на баща си. Напротив, ако намери един лев паднал от джоба на баща си, той трябва да му даде и да не се учи сам да пипа. И след това, ако бащата иска, може да даде на литето си колкото намери за добре. Следователно, вие трябва да знаете, че Бог е безпощаден към всеки, който лъже, краде, убива, злослови. Някои казват, че Бог е милостив и всепрощаващ. Той прощава, но никога не забравя. Бог тури гръковети на хората зад гърба си, но ги записва всякога в специална книга. Един ден, като види, че в тази книга има само грехове и престъпления, които не се поправят, той зачерква всичко изведнъж и се заема да създаде нов свят с нови хора. Не мислете, че Бог забравя греховете на хората? Според окултизма, всички слепи, всички сакати хора, които днес срещаме по земята, Съвсем ученици, които не са издържали изпитите си, следствие на което са напуснали школата. И ако Ви днес не издържите изпитите си за в бъдеще, ще имате някакъв недък. В света съществува вътрешна правда, правда на любовта. целоумъдрието и великодушието трябва да бъдат основа във Вашия живот. Не мислете, че ако не можете да издържите изпитите си, в школата ще можете да преминете в някакво друго учение, било като тиусов или евангелист или православен и така нататък. Дето и да отиде човек, той трябва да учи, да издържи изпитите си. Едно ще знаете, каквато кажат дробите, так вас ще сърбате. Нямате ли целомъдре и великодушие, нищо не може да излезе от вас, защото великите принципи на живота Работят само при тия условия. Най-страшното нещо, което измъчва съвременните хора е съмнението. Сегашните хора са хора на критиката. И в Англия, и в България, и в Франция, и в Германия. Всички хора критикуват. Но английската критика в сравнение с българската е по-финна. Българската критика е по-грубо от тази на европейските народи. Французенът, например, когато критикува, той подхваща отдалеч, деликатно. Човек едва се досеща, че го критикуват. Мъчно може човек да избегне критиката. Тя се налага сама по себе си. По естество, умът на човека е склонен към критика. Без да иска, той, лошите работи на хората изпъкват в ума му. Влезе ли човек в окулната школа, понеже светлината е голяма, той започва да вижда повече от това, което хората вън от школата виждат. Не знае ли ученика да се пази, той спада в тежки положения и състояние. За да не се спъва в своето развитие, на ученика е особено необходимо целомъдрие и великодушие. Някои казват, любовта залечава всички погрешки. В окулната школа съществува следния закон. Любовта не вижда погрешките. Тя е снисходителна, прощава, но не плаща всичките дългове. Тя може да плати само половината от дълговите на хората, а другата половина те сами трябва да си изплатят. За пример, ако някой човек има да плаща 10 000 лева, любовта щита за свой доброволен дълг да му плати 5000 от дълга. А останалите 5000 лева, Той сам ще си плати. Тя ще работи от тук от там ще печели 5000 лева да изплати дълга на този човек, но нищо не може да я застави да изплати останалите 5000 лева. Ще кажете, че Христос изплати голяма част от дълговете на човечеството. На времето си Христос направи това. Но от 2000 години насам човечеството забърка такава каша че той вече се отказа да плаща за него. Всички съвремени християни толкова се отдалечиха от Христа, че дойдоха до положението да изпратят 25 милиона хора на бойното поле. Казвате, защо Христос днес не плати поне половината дългове на съвременните хора, а ги излага на такива страшни страдания? Христос плати повече от половината от греховете на хората. Те трябваше да бъдат разумни, да изплатят другата половина и да не правят нови дългови. Те не запазиха това положение и до днес не са платили старите дългове, а при това нови постоянно правят. Да мислите, че Христос е изплатил всички дългове на света, то е все едно да си служите с хиперболи и да казвате, както българинът, например, често казва. На едикое си събрание присъстваха толкова много хора, че нямаше къде яйце да хвърлиш. Не, толкова много места имаше, че сто яйца можеха да се хвърлят. Или пък, когато искат да кажат за някой човек, че е много бърз, те казват, бяга като куршун или като стрела. Това са фигуративни, образни изречения. По същия начин хората казват за Христа, че е платил всички дългови на човечеството. Христос е платил само половината дългове на човечеството. А като се казва, че е платил всички дългове, това подразбира, че Той е платил уния дългове и именно които са спирали човечеството по това време да върви в правия път да се развива. Като говоря така, мнозина ще кажат, щом имаме толкова дългове още, как ще ги изплатим, как ще се спасим. Успехът на човека зависи от усилията, които Той прави. Имайте предвид следния стих от писанието. Бог толкова възлюби света, че даде в жертва сина Своя Го единародно Го, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вече. Ако разгледате този стих буквално, Вие ще си намерите в положението на един американски мисионер, който тръгнал да проповядва на богатите че ако искат да се спасят, те трябва да бъдат щедри, да раздадат богатство си на бедните. Един от неговите слушатели му възразил, как можа да се спаси разбойникът, който беше разпнат до Христа. Той нищо не даде, но повярва и се спаси. Проповедникът му отговорил, този човек беше закован и в това положение нищо не можеше да даде. На него оставаше само да повярва, нищо друго не можеше да направи. Обаче ти си свободен човек, със свободни ръце и можеш да дадеш от своето богатство, ако искаш да се спасиш. Много от вас казват, че са окултни ученици. Що мислите така? Кажете, кое е същественото качество на, оку... на окултния ученик? Мъчно е да определите същественото качество на ученика. Само този ще го определи, който може да се постави в истинското положение на ученик, да познава добре окултните закони и да ги прелага. Щом сте от окултни ученици, кой от вас може да се подигне една педе над земята? Ако между вас няма нито един, който да направи опита, ще признаете, че още не сте ученици, но сега учите. Тъй, щото да признаете, че сега учите е едно нещо, а да мислите, че всичко знаете е друго нещо. Когато критикувате хората, това показва, че вие знаете повече от тях. Ето защо ученикът трябва да се пази от критика. Когато ученикът критикува, ще го поставят в положение той сам да провери своите знания. Ще му завържат очите, например, и ще му покажат един предмет да се произнесе какъв е цветът му. След това ще го накарат да обясни происхода на съмнението. Как мислите? От какво произхожда съмнението? От безверие. Ами безверието от какво произлиза? От безлюбие, от липса на чистота. Представете си, че пред вас сложат трапеза с вкусно ястие. И докато се приготвите да го опитате, трапезата се дига. Как ще си обясните това явление? Както и да го обяснявате, едно е важно. В своя живот ученикът не трябва да се стреми само към Реализиране на физическите блага. В окултната школа всеки ученик трябва да работи за създаване на някое специфично качество в себе си, по което да се отличава от другите. Не си правете иллюзия, че всичко знаете или че всичко можете, или че сте достигнали края на нещата. Съвършенството е вечен процес. Който иска да знае докъде е стигнал, той трябва да прави всевъзможни опити да провери своето знание. За пример, превържете очите си с кърпа и с затворени очи минете известно разстояние без никаква чужда помощ. Правили ли сте опит да ходите с завързани очи без да се спъвате? Добре е да се направи този опит на поле или в мъгливо време и да определите посоката, Накъде е изток, запад, север и юг? Който е по-смел, той може да направи този опит до Витуша. Но за всеки случай да се носи и компас. Като повърви известно време, нека направи опит да определи посоката на своето движение. Определите ли посоката, ще погледнете компаса, дали вярно сте я е схванали. Представете си, че като ученик вие изпаднете в чужд град, нямате пари, нямате работа, нямате познати, ходите на тук, на там, От никъде не можете да намерите хляб да си хапнете. Така прекарвате три деня. Направете следния опит. Вдълбочете се в себе си и ще почувствате още колко време ще гладувате. Като се вдълбочите в себе си, отвътре ще ви се отговори, кога и по какъв начин ще получите хляб. Ако някой от вас заболее, нека се средоточи мисълта си към болестта и да я е изпъди вън от себе си. Не може ли по този начин да се освободи, той не трябва да лежи, да се подава на болестта, но да прави разходки, движение. Каквото и да е времето, сняг, дъжд, той не трябва да се плаши. Болестта на мира благоприятна почва у страхливите хора. Дойде някой да ме се оплаква, че страда от стомах или от някаква друга болест. Казвам, прави разходки. Ами, като има сняг навън, нищо от това, снегът няма да повреди. Ама не мога да ходя, ще правите малки усилия. Казвам, от всички се изисква послушание. Ако ученикът няма послушание, той не може да успява. Той трябва да престане с критиката, със съмнението. Кой може да критикува разумния свят? Или кой може да критикува Бога? В Бога няма абсолютно никакво користолюбие. Рече ли някой да критикува Бога, той ще стане на каша. За да не изпаднете в това положение, правете опити, проверявайте нещата, за да се утвърди вярата ви. Казва Христос, ще бъде всеки му според вярата. Ученикът трябва да учи, да чете, да съпоставя нещата и да прелага това, което е научал. Всякакъв мързел трябва да се изхвърли навън. Като ученици, вие трябва да четете и да размишлявате най-малко по два часа на ден. През това време за нищо друго не трябва да мислите. Работете и върху целомъдрието и великодушието. От тях зависи и силата на човека. От тях зависи и мира на неговата душа. Нямате ли вътрешен мир, вие не можете и духовно да се развивате. Днес никой не може да живее за себе си. Всеки трябва да бъде във връзка с невидимия свят, за да има неговата помощ. Иначе, изоставен сам на себе си, човека ще се намери под влиянието на души, изостанали в своето развитие и вместо да успява, всеки ден ще пропада. България, както и целият свят, е пълен с такива изостанали души леморийци, които пречат на всички добри начинания на хората, на всичко положително. Казано е в писанието. Нашата борба не е против кръв, а против лъжливите духови от поднебесния, които спъват хората в тяхното развитие. Тези духови трябва да се уловят и затворят. Те хвалят, ласкаят, лъжат, обещават, но нищо не изпълняват. Пазете се от лиморийците. Докато влязат, те създават каша. Дали ще влязат в някое общество, дали в някоя църква или някой дом, навсякъде те създават каши. Видите ли, че двама души спорят помежду си и не се разбират, знайте, че между тях са влезли лиморийци. Попитайте някой ясновидец, какво може да ви каже за лиморийците и той ще ги опише както трябва. Тогава само ще разберете какво представляват те и каква опасност носят за човека. И те от всички ученици се изисква целомъдрия и великодушия. Няма друг път за придобиване на окултни сили. При условията, в които днес живеете, тези качества са необходими за вас, ако искате да минете благополучно през гъстата материя, която неизбежно трябва да приказате. Болести, сиромашия, завист, омраза, невежество и ред още отрицателни качества от човека се дължат именно на отсъствието в него на целомъдрия и великодушие. Затова всеки трябва да знае, има ли целомъдрие в сърцето си и великодушие в ума си, няма ли ги, той непременно трябва да работи, за да ги претобие? Христос казва, ако вашата правда не надмине правдата на фарисеите и на садоеките, вие не можете да влезете в Царството Божие. Същото може да се каже сега и за вас. Познанията, разбиранията, които и имате сега, трябва да се увеличават всеки ден. Към всичко добро и хубаво у вас трябва да се прибавя по един плюс. В природата съществува закон, който определя по колко пъти на ден човек трябва да яде, за да поддържа живота си. Обикновенно по няколко пъти на ден яде човек, по три пъти на ден – сутрин, на обяд и вечер. Питам. Ако за поддържане на физическия живот употребяваме толкова много часове енергия, не трябва ли на същото основание за поддържане на духовния си живот да употребим поне приблизително толкова време? И тъй. За придобиване на духовния живот се изисква силна вяра. Направете опит да придобиете в себе си вътрешен мир и светла вяра, да знаете кога молитвата ви е приета и кога мисълта ви е в права посока. Вие трябва да чувствате това нещо в себе си така, както чувствате понякога дисхармоничните влияния на хората около вас. Човек трябва да живее духовно, ако иска да бъде хармоничен в себе си. И има ли хармония в себе си, той ще може да живее и между дяволите в ада, както и между ангелите в рая. Дяволът може да мъчи човека, но не и да го изеде. Някой казва, ако дяволът не може да ми изеде, поне мечка или вълк могат да ми изедат. Ако вълкът се приближи при някой човек, когото почувства като кобра, ще може ли да го изеде? Вълкът знае какво нещо е кобрата. От кои кобри трябва да бъде човек? Отговорете сами на този въпрос. Казвам. Ако има слабост да краде, той ще може и да дава. Ако човек обича да разрушава, той ще може и да създава. И тъй, като ученици, вие трябва да правите опити. Някои се отказват да правят опити, защото са завършили своето развитие. Сега ще ви дам следният опит. Сутрин като станете, завържете очите си с една дебела кърпа и отворете Библията. Важно е за вас да познаете със затворни очи на кое място сте отворили Библията. Като отворите Библията, не бързайте веднага да се произнесете на кое място сте отворили, но спрете се за малко, попипайте книгата на това място, дълбочете се в себе си и тогава кажете на коя от книгите сте отворили. Дали на битея, изход, книга на царете, пророците, Евангелията и така нататък. След това опитайте се да познаете на коя глава сте отворили. Най-после направете опит да познаете и стиха, който сте посочили. Узнаете ли и трите неща вярно, опитът ви 100% е сполучлив? Направете този опит продължение на 7 дн... дена. За следния път ще искам 10 души от вас да кажат своята опитност. Някои от опитите могат да изляза сполучливи, а други несполучливи. но това да не ви смущава. Този опит ще събуди у вас импулс да развиете своята чувствителност. Ще направите опита при разположение на духа си, при вътрешен мир. След като определите книгата, главата и стиха, тогава ще развършите кърпата и ще видите дали сте познали, т.е. дали опитът ви е сполучлив и ще си напишете резултата. За следния път ще имате още една свободна тема, както и за даденото сега упражнение. Опита ще започне утре. Като си завършите очите, ще се помолите. Ще забравите всичко наоколо си и тогава ще отворите Библията. След това ще си запишете деня, датата и резултата от опита. Това е един хубав опит. Добре е понякога човек да е сляп за някои неща. Вързването на очите подразбира, че човек не иска да се смущава и увлича от външния свят. Това упражнение се отнася до онези, които имат силно желание да го направят, но не и за онези, които нямат разположение към опитите. Който се колебае, той не трябва да прави опита. Почне да мисли, дава дали подобава на такъв сериозен човек като него да се завързва очите, аз напълно го освобождавам от този опит. Аз разчитам на 10 души от вас да направите опита, останалите нека бъдат абсолютно свободни. Ще кажете, не може ли да затворим очите си без да ги вързваме с кърпа. Ако затворите очите си без да ги завържите, има опасното изкушение. Без да искате, ще отворите малко очите си. Отворите ли ги, Опитът ви няма да излезе с поучлив. Ако вържите учите си и да ги отворите под кърпата, това няма да повреди на опита. Верен и истинен, чист и благ всякога бъде. 24-та лекция от учителя, държана на 12 май 1926 година, град София.